На аеродромі ще нікого не було. Сонце зійшло вже високо, шляхом тяглися вози, місто починало співати. Сергій сів просто на землю і дрімав. До аеродрому під'їхав верхи Василь, прив'язав коня і підійшов до Сергія. «Зразковий літун!» – гукнув він. «Чи не ночував ти буван на аеродромі?» «Ні, я був вдома, прийшов зарані. Я не спав цю ніч». «Ти не спав, а вона?» «Вона?» «Вона спала». Нікуди ж ні діло. Або спати, або не спати. Він похмурнів і похитав головою. Скажу я тобі, ти дурний. Я думав, що ти жартуєш, аж воно навспрашки. На що тобі це, матері його чорт? Ти питав мене, чом вийшло так, що всі отвертались від от тебе, а я, Василь, потоваришував. Хіба було б так, якби ти за жінками бігав? Хіба тепер ти, товариш мені, тепер ти чор що? Сергій взяв його за руку. «Васильку, ти мене не жалієш. Чи думав я коли, що так буде? Я закрутився, я збився з шляху. Я не знаю, що робити». Василь сів коло нього. «Слухай мене. Покинь. Людині жінка не личить. Вона далися таким нікчемством, як я. А людей я зустрічав тільки двох. Тебе та ще одного той застрелився. Людина? Ха -ха. Знаєш, хто людина?» Я скажу тобі, людина це безсторонність. Вона не любить і не ненавидить. Її губи не цілують і не проклинають. Розумієш, яка справа? Матері його чорт. Таких мало я зустрічав. Та й ті переводяться. Ех, хай ми робимо революцію і контрреволюцію, хай ми кохаємо. А тобі це нащо? Будь людина. Коли й всі будуть людьми, тоді й життя інше буде. А може й зовсім не буде. Чорти його знають. Він закорив люльку. А ще я тобі те скажу. Я вже не пам'ятаю, з котрої жінкою живу. І всі вони так похожі одна на одну, що плюнути хочеться. А ким я тільки був? Сажотрусом, вантажником, діловодом, отаманом. Служив гетьманові. А тепер я комуніст. У ЧК працюю. Он аж куди я дійшов. Це за тридцять тільки років. А далі що? І он, як і лихо. Мені здається, що я... Працюю на одній посаді. «Ні, ти не хочеш мене зрозуміти», – сказав Сергій. «Дивись, ось ранок. Тисячі разів я бачив його. Я не знав, що таке ранок. А тепер бачу. Ранок – це краса. Чом так? Бо в душі моїй ранок. Василю, я не спав цілу ніч, а вона спала. Я сидів, коли її ліжка, вона не знала. І думав. Ніч була така коротка, а мрій так багато. Про що я мріяв, Василю?» Я кажу, так добре, так треба, але я безпорадний. Ну ось стою і не знаю, як, куди. На аеродромі сходились люди. Деякі машини стояли на поготові. До літунів підійшов воєнком і сказав Сергію Вам черга летіти? Сергій пішов. За кілька хвилин він уже піднісся. Воєнком і Василь дивилися на літання. Шкода, шкода. Кого? – спитав воєнком. Та от Сергій, як ти його звеш? Буржуазний виродок на технічних послугах рад влади. Не займай мене, я тебе не займаю. Коли я це казав, здивувався воєнком. Василь зареготав. Ой, хіба не казав. Ні, воєнкоме, не те. Він був людина, а тепер робиться таким нікчемством, як я, ти і мільйон. А мені шкода, воєнкоме. А коли вип'ємо по чарі? Завтра приходь. Завтра День Іллі, наше свято. День Іллі – релігійне свято на честь пророка Іллі, що відзначається 2 серпня за новим стилем. Тут-то я бачу, прикрашають плац. Пройду, воєнкоме, ай, спасибі тобі. До вподоби мені посада, добра посада. Воєнком похмурився. Кінь про це. Ні, воєнкоме, це цікаво. Як ти казав, із броду білі нитки – Воєнком знизав плечима. «Що ти вигадуєш?» «Ні, я знаю, що ти хитрий», – засміявся Василь. «А втім, коли хочеш, я тобі скажу. Я отвертий з тобою. Ти бандит, і ми послали тебе на бандитів». Василь взяв його під руку. «Бандитів немає. Єсть люди і наволоч». Три машини шуміло вгорі. Дні були чудові, повні сонця і запашності. Вітри принишкли, дощі падали рідко. Навкрух аеродрому будували арки, плели гірлянди, вішили плакати «Хай живе червона авіація». Завтра день Лі, літунське свято. Сергій Данченко, кінчивши літати, розмовляв ще з начальником сотні про порядок завтрашнього свята. Сергій був найкращий літун, зокрема в фігурному літанні. Він пообіцяв зробити все, що може. Вдома Сергій знайшов тільки хвору. Галочка була певна у своїй установі. Сергій був голодний і шукав попоїсти, але знайшов тільки хліб. Йому спало на думку, що й хвору, мабуть, не годовано. Він пошукав ще й знайшов трохи сала. Але хвора не хотіла. Вона лежала, заплющивши очі та помало рушила рукою. Сергій попоїв сам. Незабаром повернулась Галочка і почала варити обід. Вона не знала, де що лежить, і Сергій, шукавши, вже показував. Галочка була знервована. «Як же це буде?» – питала вона. «Старщинно, незручно після праці обід ще варити. Буде я, мабуть, у нашій їдальні обідати. Там кепсько, правда, годують, але хоч не морочитись». «А мати?» – спитав Сергій. Він уже й не згадував про себе. "Мати заберуть до лікарні. Наш завідувач обіцяв це влаштувати». Сергій був здивований до краю, його навіть страх обійняв. «Галю», – сказав він, нащо тобі це? Кинь посаду, доглядай матір, я все тобі дам. Краще на день раз обід зварити, це дві години, ніж витрачати шість годин дурно на працю і їсти ріденький куліш у рад'їдальні». Вона відповіла, «Я дуже дякую тобі, але ходити коло матері я не буду. Їй не потрібна ця жертва, бо вона вже не видуже. Вона лежатиме рік, два, три, а я упадатиму біля неї для того, щоб вона врешті померла». Це вже навіть не жертва, просто безглуздя. Я жити хочу, я молода. Вона сказала це так твердо, що він не мав чого їй відповісти. Ці слова збентежили його і принизили. Він почував, що всі його надії розбиваються об її вдачу. Але ж вона досі така не була. Коли він приїхав сюди, вона була просто гарненьким дівчам. Звідки ж вона взяла таку силу і жорстокість? Сергій вже нічого їй не казав. Він почував, що був спіймений. Він загруз. Йому здавалось, що вже весь вік він ходитиме за цією дівчиною, робитиме, що вона скаже. Скаже обід варити, мити підлогу, годувати її, стерегти. Він робитиме. Гидко, жалюгідно. Хотів бути паном над нею, а робиться її рабом. Обід Галочка зварила швидко. Він з'їв кілька ложок. Галочка хотіла погодувати матір, але та навіть очі не розплющила. Капризує! прикро промовила Галочка. Ну, в лікарні годі буде капризувати. Сергій захоплено слухав її слова. Самий звук її голосу, найменший рух її був йому дорогий. Навіть галоччина жорстокість до матері не вражала його, і жорстокість була в ній прекрасна. По обіді Галочка сіла в єдине крісло, що залишилось у хаті, і замислилась. А Сергій ходив у своїй кімнаті та згадував, як він цілу ніч пробув коло її ліжка, слухаючи її подихи. Він гадав уже про прийдешню ніч. Так тривало, поки вдарило сьому годину. Галочка підвелась, він чув, і почала вбиратись. Куди вона йде? Знову позачергова праця. «Будь ласка, не зачиняй двері!» Він не міг більше терпіти. Може, вона повіє, може ходить, продається всім, а він і не знає. Ця думка душила його. Ну, звичайно, вона повіє, а він, дурень, не знав, як підійти до неї. Сергій Похопцем натягнув картуза і вискочив за нею. Галочка вже вдійшла на квартал. Слідком за нею він дійшов до міського саду, де відкрито літунський клуб амортизатор Вечір був починався. Обрійтану у золотій зорі над будинками висів блідий місяць. Синій дим повставав із землі. Сергія зустріли товариші Людони і затримали, дивуючись, що він завітав у парк. Він відповів щось і поспішив геть, але галочку вже втеряв. Людей у паркові було чимало, а галочки не було. Він догадався, її не могло тут бути. Вона там, де темрява, в гущавині алеї. Там її треба шукати, бо на світлі їй нема чого робити». Сергій ступав невірною ходою, у нього тремтіли ноги, стискувалось серце, смикались руки, клекотіла губа. І він не розумів, чи з гніву то, чи з огиди, чи з приниження. Але я прийняла його в свою тишу. Замергала з гуляння, потонули зорі серед верховіття, і вітер заховався між деревами. М'яко ступали його ноги в царстві кохання. Він раз у раз поминав пари на лавах, на землі під плямуватими деревами, чи просто на морішкові. Придивлявся до них часом з нахабною злістю, часом з таємною покорою перед долею. Марно. Він чув чужий шепіт, бачив чужі обійми, відвертався від чужих поцілунків. Але й скінчилась. За виринув місяць, мов спитав, чого треба, і зорі розсипались, як глузливі посмішки. Він спинився, почуваючи, як борсається його серце між лютістю й безнадією. Сил йому вже бракувало. В голові йому з утоми нишкнули думки, мов. Бралися тінями. Йому заманулось додому, зачинити двері, і щоб було тихо. Але як згадав свою кімнату, стіл, засланий газетою та подвійне ліжко, огида стиснула його слизькою рукою. Де вона? Йому здалося, що галочка вже не повернеться більше. Нове завзяття завихрилось у ньому. Він кинувся назад на осліп, минаючи дерева, просто гущаваною, покинувши нудну алею чужих пестощів. Уже здалеку зачув він Галочин голос серед ледве чутного шуршання дерев та трави. Сергій спинився. Так, то вона промовляла. Спочатку він не розбирав і не хотів розбирати її слів, бо з самого її голосу ожив парк, задзвонили зорі і заспівав вітер. Сергій поволі сів на землю, посміхаючись, як дитина над дорогими цяцьками. Галочка казала. «Пожалій мене, я нещасна. Зрозумій, що я переживаю». Я мовчала спочатку, але ж вона бачила мене наскрізь. Я терпіла, а потім те скоїлось. Ось я з тобою, і гарно, а прийти додому – страшно. Щоб не було страшно, я роблюся жорстока, люта. Чому так виходить? Важко, неприємно. Невже не можна так, щоб усе було хороше, без сліз? Не можна і не треба, відповів чоловік. Сергій пізнав його, він згадав величезну залу, вальс і піднесений голос. Місьє Енґажівудам. То був Тимошівський. Вона не хоче брати в мене їжу. Це боляче мені. Тимошівський засміявся. Та що ти, сестри жалібниця? Ти мене кохаєш. Тебе, тільки тебе. Як я танцювала вперше з тобою, я зробилась така маленька, маленька. Мене, мав зовсім не стало. Як це скоїлось? А потім ти сказав, що я тобі подобаюсь і кращого я не чула ніколи. Далі ти казав, що. Не треба боятись, треба розбити все. А тебе кохати мені було страшно, а я знала, що тільки так. Вона замовкла і заговорив Тимошівський. Моя Люба, яка ти ще дитина? Тобі хочеться, щоб усе було гарно, щоб усі посміхались. Це дурниця, так не буває. Буває так, хто хоче щастя, тому про інші годі думати. Кохання без болю нудне, це ріденька кашка для хворих. «Ми молоді, що нам до наших матерів чи знайомих? Де моя мати? Хіба я знаю? Я тільки знаю, що жити прекрасно, а жити і кохати ще краще. А ти скиглиш. Поцілуй мене». Сергій не слухав їх більше. В першій хвилі, як він зрозумів усе, він скоршився, принишкнув і завмер, як жучок, що потрапив у небезпеку. А далі він думав так. «Добре, хай галочку втрачено. Що ж з того?» Хіба немає інших жінок, адже вона краща за їх. Хе -хе, та жінок ще хоч греблю гати. Міркування це було надзвичайно розрадне. Жінок було безліч, і багатьох можна було задешево здобути. Жінки ж усі однаковісінькі, чи ж не однаково котра з них? Він підвівся і пішов геть, пересміхаючись сам з собою. Справді, чудний він був. Приїхав, був утомлений, знесилений з літання і фронтів, виснажений з самотності, побачив цю дівчину й розкис. Куди ж пак, яка трагедія? А йому просто жінки потрібно, і він може, звичайно, дістати це досить легко. От пригоди лицаря без страху й догани, гадає він про себе, таємничий роман часів середньовіччя. Вперше за довгий час він заснув міцно і спокійно. Був день і Іллі, коли Сергій прокинувся. Він радісно потягся руками до сонця, що сміялось у вікно. Він збадьорішав, мов одужавшись тяжкої хвороби. «Це ліжко мені не дурно дано», – посміхався він. Подвійне ліжко здавалося йому наймилішою річчю в хаті. Він постановив діяти якнайшвидше, щоб урвати свою самотність і, як то кажуть, одружитись. Хай так, хай це буде одруження одружити за тисячу радянськими грішми. Він уявив собі Галочину обличчя. Ніч, і він приходить з панною. Галочка випадково зустрівся з давньою знайомою. Багато де про що побалакати маємо. Неодмінно їх зазнайомить. Коли він умився, приїхали з лікарні по тітку. Він не вийшов навіть. Чув, як Галочка вирядила матір. Потім Сергій пішов на аеродром. Він здивувався, побачивши, як заквітчали його гірляндами та плакатами. Всі апарати були в квітах, червоних стяжках та гаслах. Після літання мав бути обід. Люду зійшлося сила. Майдан був, мов, плодюча нива, що вродила людьми. І літання пройшло напрочуд гарно. Було піднесення, завзяття. Фігури повітрі в'язалися самі собою, пропелери співали. Сергій зліз з машини, схвильований з височини і щасливого літання. Він зав'язав сім мертвих петель і тепер посміхався. Мертва петля. Нестерова петля. Фігура вищого пілотажу, що являє собою замкнену криву у вертикальній площі. Назва за прізвищем Нестерова, який вперше здійснив її 9 вересня 1913 року в Києві. Обідати пішли до клубу «Амортизатор». Тут наспів і Василь. «Прийшов тебе поминати», – сказав він Сергієві. «Поминати?» – здивувався Сергій. «Я оце тільки жити зібрався, а ти мене ховаєш. Спасибі!» В хаті був галас, і вони нахилялись один до одного, щоб чути. «Товариша поминаю», – казав Василь. «Такого не буде, ні-ні-ні. Тисячі бачив, а таких було тільки два. Та лихо, а Бог немає. Ковінька їм у бік. Всяка живе, а їх немає. А через що гинуть?» Сергій бачив, що Василь уже п'яний, прийшов сюди і слухав його, посміхаючись. Через жінок, гукнув Василь, усе переборять, а як дійде до кохання – каюк. Виходить, що найтяжче перебороти жінку, матері його біст. Здається, таке собі слабеньке, нігтем би як вошу розчавив. А от не перебореш? Та жінка, як не зігнив три погибелі, так живо на шиї вилізе. Він лив собі склянку е -ге, ге переводяться люди. Та й подумаю я, такий не буде людей. З'явиться на людину натяк, походить, походить, та гине. Не буде людей. Ну, дарма, і без їх житимем. Ці слова роздратували Сергія. Хоч Василій п'яний був, але Сергій образився. Не за себе, за всіх присутніх. Дурниці ти плетеш з п'яних очей, відказав він. Немає людей. А подивись, їх повна хата. Вони п'ють, сміються. Цей сміх найкраща відповідь на твої слова. Кажуть, що звірина різниця від людини тим, що не вміє сміятися. Це так. Я теж буду сміятися. Я вип'ю горілки, налий мені. Василь чокнувся з ним. Заупокій, промовив він. Хай тобі земля пером. Сергій сміючись підніс чарку до уст, і тільки тепер примітив. Проти нього сидів Тимошівський і жваво розмовляв серед товариства. Сергій, мов, побачив його вперше. Тимошівський був новий, неприступний. Весь бенкет влаштовано ніби на його честь. Всі сміялися і горілка лилась ніби на його славу. А він був стрункий і чорнявий, Мав засмагле, мов, палкими вітрами обличчя завіяне, І здавалося, що він трохи циган. Василь казав про нього. Цей сосунок за жінками світа божого не бачить. Так-так, Тимошівський вже був завсіди у когось безтямно закоханий. Це вічна історія, вічний танець його життя. Вісь є енгажеву дам. І найбільше вразила Сергія Тимошівського губи. Дужі, червоні, сосунчик. Ні, ті губи видалися Сергієві губами вампіра. Дедалі то глибше захоплювало Сергія Відразне почуття до цього хлопця. Воно росло, поверталось на огиду. Сергій забув про свою чарку. Він не міг уже одвести від Тимошівського погляду і почував себе ніби в засідці, ніби наготувавшись до скаженого скоку. Кулаки його стиснулись і очі налилися кров'ю. В цю хвилину Тимошівський підвівся, закурив і сміючись промовив. «Ну, товариші, іду спати. Я вночі майже не сплю». Він засвистів пісенькою, вийшов геть. А гнів Сергіїв раптом потух. На чолі йому виступив під, і серце занудьгувало. Ось до чого я дійшов, гадав він. Ганьба, ганьба. Він оглянувся. Василя вже не було. Це додало йому ще суму. Йому було шкода самого себе до сліз. Він почував, що зробився пір'їнкою, яку вітер шматує, кидає в болото, а там її топчуть ногами. Досі він був тільки з постаті потвора, а тепер почував, що й душа його загнилась. А який я був, думав він, я був людина, це правда, а тепер я нікчемство, де мій спокій? Він думав про галочку і про своє чуття до неї. Він ніби вдивлявся пильно в цю дівчину, ніби хотів дізнатися її схованого єства. Чи не прибрано було там у блискучій шати те, що на очі виступало в його потворстві? Ця думка вразила і порадувала його. «Кажуть, що я потвора, а хай покажуть мені прекрасне!» Все було омана, а проте він не знав, що почати. Все промайнуло так швидко, що він, мов, занімів із здивування. Із кімнати вже всі розійшлися. Тільки четверо в кутку гуляло в карти. Вечоріло, день Іллі кінчався. Вийшов з клубу, Сергій перейшов через парк. Галочка, мабуть, там, подумав він. Тимошівський вже встиг виспатись. Він, як і вчора, бачив веселий натовп, чув сміх, балаканину, і велика туга охопила його. Йому було боляче за кожний усміх, за всякий рух, за дерева, що росли, за листя, що шамотіло. Все це було зайве, але турбувало його, а він бачив, що був кволий. Як важко пройти просквітку, не зірвавши про джерело, не напившись, про жінку не покохавши і про камінь, не збудувавши собі хату. Потім квітка робиться гноєм, воду викидаєм з себе геть, дівчина тебе зраджує, а камінь зі стелі падає тобі на голову. Це зветься вічність.